Allah Shahih, Al Shaykh Ibrahim al Bayjiuri, rahimahullah Taala, dan fana bilmuhi di darin, dan Mabniyun alal mu'tamadi Fi mazhabina Ma'asyuras syafi'iyati uh, Dan barang yang telah terdahulu Ia barang Gapotu Minasyuruti nah, Dia panggil bayan Dan bermula barang yang telah terdahulu ia daripada syarat-syarat. Syarat apa tu? Minasyuruti ay syuruti, syuruti sihhatil iman. Ah minasyuruti ay syuruti, syuruti sihhatil imani. Daripada segala syarat-syarat bagi sah iman. Maknanya seorang kafir yang nak jadi orang mukmin itu ha, Kena ucap dua kalimah syahadah Kemudian dalam ucap fah itu syaratnya kena khas dengan lafah asyhadu, Iaitu ambil daripada mula kata musanah kita Wa la buddha min lafzi ashadu ha, itu kanaknya syarat-syarat kita hundur klik di situ Pada kata Wala buddha min lafzi ashadu Itu ha, satu syarat Tak dapat tidak kena mendata lafak ashadu Yang lain tak jadi Yang kedua Nah, Syarat yang kedua kena ulang ulang lafak ashadu Dengan bahawa ibu mahi dua kali Ashadu alla ilaha illallah di yang kedua pun kena kata asyhadu anna muhammadar rasulullah tu ulangkan lafal asyhadu ada powwa wa wa asyhadu itu tidak ha, nak mendapat pun tak apa tapi bukan syarat ha lepas Melaka dah tu tapi ada juga orang kata ada wa Kemudian ah ha, turun mari syarat yang ketiga pada kata wala budda mintartib syahadah. Jadi dua-dua syahadah itu kena tertib. Mana kena asyhadu alla ilaha illallah dulu baru asyhadu anna muhammad muhammadar rasulullah. Ah ha, tu syarat yang ketiga tertib. Syarat yang keempat kena muwalat Kena wala itehaaknablatu kena berturut turuk kena berturuk-turuk, yang ini jangan sengaja lama antara ucapan pertama dengan ucapan yang kedua tu kena mualah tu syarat yang keempat syarat yang kelima wala budda minal i'tiraf bi risalatihi ila ghairil arab ini sekira orang tu tu dia kufur orang masa dia dalam kufur dia de i'tikad kata Muhammad Rasulullah hanya untuk orang Arab saja. Itu ha, kena diubah ubah intikah dia. Itu syarat-syarat. Kemudian turun-turun ha, mari itu. Wa <tuh> ha, ma taqaddamana. Dan barang telah dahulu ia apa tu? Mina syuruti ay syuruti sihatil imani. Syarat-syarat bagi nak sah iman tu kena belah tu. Ha ah, segala syarat hak sebut dulu tadi itu ialah qabah mabniyun 'ala al-mu'tamadi itu ialah yang dibinakan yang diperlakukan aa ah, yang dilakukannya atas kaum mu'tamad 'ala al-qaulil mu'tamadi atas perkataan yang mu'tamad fi mazhabina pada mazhab kita jadi kita erti dulu buat sematara Kata dalam mazhab kita pun ada khilah Ini nak berlaku atas Muqtamat ni Bila kita berlaku atas muqtamat Tak ada tutur kata dah lah Haa hmm, Haa Hak kaum kata tak syarak pun soh Haa hmm, Kalau kita tidak berlaku atas kau ni Duduk berselisih lagi Ada yang kata tak soh Bila kita berlaku atas muqtamat Tak ada khilah lah hmm, Hak yang kata tak syarak pun soh Ha tu dia. Ah ini dia berlaku ke atas kaun yang muktamad yang diperpegangkan pada mazhab kita. Kita tu siapa? Ma'asyir <tuh> Syafi'iyyati. Dia pengenasak bila ikhtisas. Ah <tuh> aku menentukan ataupun ya'ni aku kahnak dengan kata mazhabina di sini kena ke mazhab <tuh> <tuh> para ulama para ulama yang mengikut Imam syafi'i Sebab syekh kita ni, syarah kita ni dia orang mazhab syafi'i juga. Hmm, sebab dia tatbi mazhabina. Nah, ha, ntu dia. Kalau dia mazhab lain, dia tak kata pi mazhabina, nah, dia kena kata pi mazhabis syafi'i Nah, ha, ni mazhabina. Pada mazhab kita bermakna syekh kita pun mazhab ni juga. Ah ha, siapa kita? Ma'asyir Asy-Syafi'iyyati. Siapa mazhab kita? Ma'asyir Asy-Syafi'iyyati, yani a'ni ah, aku kehendaknya ah, para ulama yang mengikut Imam Syafi'i. Ah ha, yang muktamad. Baik, dalam mazhab lain ada ke kata macam ni, Wabihi bihi 'Arafat, dan dengan nyolah dengan al-muktamad pi mazhabinani. Kanak kata bihi bima taqaddama min asyru' ia juga ah ha, seninya wa bihi bima bil fi mazhabina ha, dengan yang mu'tamad pada mazhab kita ni dengannya berkata oleh ibnu arabah ibnu arabah ibnu arabah dia ni siapa min al malikiyyah ha, dia ni setengah daripada ulama mazhab maliki Amin al ulama ilmali kia dia daripada mazhab Imam Ibn Malik ibnu Arabah ni dia kata ni juga Maknanya betul ni dia muafakah dengan mazhab kita syafi'i kata yang utama. Hai suqala sebab apa kata begitu kerana berkata ia ya, ibnu Arabah boleh hai su kerana berkata ia ya, ibnu Arabah dia katakan. No. La budda ay yaqula haa. la budda ay fi sihhatil iman maknanya tak dapat tidak pada sah iman itu kena ay yaqula bahawa berkata ya al kafir al muridul islam ah nah muridul islam lah sebenarnya bahawa berkata ya muridul islam orang yang mau masuk islam dia kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ha dia kata gitu kalau itu menunjukkan Ibn arafah ni muafakat akan kaum muktamar di dalam mazhab kita syafi'i sebab dia kata la budda ayaqula asyhadu alla ilaha illallah hingga akhir ha Kemudian sama-sama mazhab -sama Malik pun ada khilaf juga sebab tu dia kata begini wa khala fal dan telah menyalahi oleh al ubbi akan ha, syaikh al ubbi ni kira murid dia ha ni salah seorang yang mensyarahkan kitab ha, sahih muslim ha, al ubbi ha, al ubbi menyalahi Aa, akan syaykhahu Akan okay, gurunya Siapa? Ibn Arafatah itu Oh, Balah mana dia menyalahi? Takkala khalafat Faqala Maka berkata ia al-ubdi Dia kata La yata'ayanu zalikah Dia kata tidak tertain Maksudnya tidak mesti oleh demikian itu Demikian aya ha, qawluhu asyhadu alla ilaha illallah tak mesti kata gitu ha, tak mesti kata asyhadu alla ilaha illallah apa Bel yakufi bahkan memadah ha, ah ah binutq iman pada bertuturkan yakni binutq bisyahadatin maksud gitulah ah ha, bahkan memadah pada bertutur dengan dua kalimah syahadah itu Ule ma ule setiap barang nilafa. Nah, setiap barang lafa, ya dulu ya menunjuk ia, ya, ya membeti ia ya alat iman sudah. Tak kira lah. Ah, hakiluah ni nih. Ya menunjuk atas iman sudah. Kalau gitu, wah apa taprnya? Tak kalau engkau ketahui kata memado oleh semua barang lafa yang menunjuk timee. Dah begitu juga maka Balau kalah makoh jika lah berkata iyo apa dia tu amirul Islam orang yang mau Islam ni orang yang mau masuk Islam. Kalau kata Allah wahidun, hmm, tu dia. Allah tuhan yang satu. Am hmm, tu dia. Rekah kata Allah wahidun, Allah yang satu wa Muhammadun rasulun. dan Muhammad tu ialah rasul. Oh, kalau kata belah tu pun kafa. Ah, mamad. Ah, tapi filahlah. Hmm, itu dia dia. Mamad. Ah, pendapat al-Ubayy kata mamadah. Dan wa nahwa ma qalahul Ubayy itu amum mubtada. Dan bermula seumpama barang perkataan yang berkatakannya oleh Al-Ubbi rahimahullah ta'ala sanih. Ia kata tak mesti sekali mengucap dengan asyhadu ala ilaha illallah bahkan memada mana-mana lafah yang menunjuk atas himmeh. Seumpama Allah wahidun muhammad rasul masalah. Seumpama barang yang berkata berkatakannya oleh Al-Ubbi itu juga Ka'inun sabitun ha, liba'din minasyafi'iyyati Nah, wuqtada liba'din ta'alub mahzul jadi khabar selalu Haa, seumpama perkataan yang berkata oleh Al-Ubbi itu Sabit ia bagi setengah-setengah daripada ulama' mazhab syafi'i Haa, tu juga, nah mulamu al-Imam Zak Syafi'i kita pun ada juga kata seumpama dia dikatakan oleh Al-Ubi tadi seperti siapa wa al-ba'd min al-Syafi'iyyah kenaka al-Allamah Ibn Hajarin ah kenaka Ibn Hajar tu al-Zawajid kita tak baca ni lah kenaka al-Allamah Ibn Hajarin ah diaqillah dengan Syekh Remeli tu Ha Syarim lidik balik tu. Ah ha, Ibn Hajar ni dia balik ni. Kata Muhammad. Tu. Hmm, cara kita boleh kita ajar dengan <Sessizuk> la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ah ha, itu pendapat Ibn Hajar. Ah ha, orang okay, nak masuk Islam kita hajar <Sessizuk> la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi, nah ajar Kalau itu payah-payah agak -payah ramai asyhadu dok jadi payah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Supaya kita reislah dah mucah Sekejap tu Lepas tu kau kira semula Kau hajat semula Haa Payah-payah sangat ke? Haa de, Tapi hak tadi hak-hak penama itibaknya Walin <Sess> nawawi <Sess> ma yuafiquhu aydan Haa Hak sahning Al-Alamah Ibn Hajjah kata supaya dengan al ubbi kata dan bagi Imam Nawawi tu khobar mukaddam. Lir Nawawi tahu mana tu khobar ma tu mukaddam akhar. Dan bagi Imam Nawawi ada barang, yaitu perkataan yang muwafak io Akan akemakalah al ubbi Aiy Haa, jadi ada juga bagi perkataan manawi yang muafakat begitu. Hmm habis. Kalau gitu khulasahnya Fayakunu yakunu apo mana iza alimta ma dzukira. Apabila engkau ketahui barang yang tersebut daripada kata kami wa ma taqaddama minasyurut mabniun alal muktama' mula situ. Iza mazukira Apabila engkau ketahui Barang yang telah disebutkan Min qawlina Wa ma taqadama mina syurut ilakh Ha? Engkau apabila ketahui situ Fayakunu fil mas'alati Maka jadilah pada mas'alah ini Mas'alah apa itu? Fil mas'alati Ay mas'alati nut'qi bis syahadatan ha, Liman arada dukul al-islam Haa itu dia Maka jadilah pada ini masalah, ha, masalah apa tak ni? Fil masalah ai mas'alati nutqi bi syahadati, masalah berucap dengan dua kalimat syahadah liman arada al-dukhul islam. Bagi orang yang mahu masuk Islam itu jadilah qaulanih. Ha, ah, itu baik mai dua kaul, dua perkataan ain ha, dia kata dua kaum dua kaum dia kena tulis dengan lam qaul qaul dua perkataan kalau tulis dengan min kaum tu makna puak and ha, dua kaul nah dua perkataan dua perkataan tulis ahli kullin ha, bagi, bagi ahli tiap-tiap ha, ahli mana ulama lah di sini ah ha, li ahli kullin ah ha, yanil ulama fi kullin minal mazhabain Aa juga na cili ahli kullin aili ulama fi kullin minal al dua perkataan bagi ulama pada tiap-tiap dari dua mazhab kerana dua mazhab di sini ayy syafi al syafi'i ayy mazhab syafi'i wal maliki Ada pohon lain senyap tak ada royak tu aa ante dia bagi tiap-tiap dari dua daripada dua mazhab itu habis Hah, maka kita dapat ambil kulasah di sininya Kita ajar orang masuk Islam Itu bila orang nak masuk Islam Mari sama kita Tak payah kita bawa pergi sama orang lain lah Kita ajar selalu Tapi lebih dulu kita kena ha, Kena ajar makna dia, dia Jadi kita tengok di sini Dia mahu beza dia bergaul dengan orang Islam ke tak? Ha, dia mahu beza dia bergaul dengan orang Islam ke tak? Kalau dia kata beza Dia mahu pehat ke tak? Aa, apa nama ni Cara-cara nama Islam Saya faham Saya biasa baca surat-surat ha, Ya Allah ni kan Orang kafir manapun Dia nak tahu sangat dalam Islam Lalu tu dia beri, su, beli surat Ada surat tafsir Macam-macam lah ni Ah, ha, Tengok tu Nah dia beli kitab tafsir Muka tafsir ada macam-macam Terjumlah bahasa si Bahasa putih dan lain-lain bahasa Bagi orang minat Supaya kita nak tengok Ugama lain dah Ha, kita nak tahu kata eh dalam ugamo ni kata lah mana ada pemahaman uh, mazhab ni kata lah mana kita pun tengok oh belah ni dia jalan hai tak turuk tu suku gigo nak tahu kata dalam ugamo ni macam mana dia kata kita mesti tengok ah oh. ha, dalam dalam pu firqah ni kata Gannu. kita pun mesti tengok ah ha, kita ha, ni pun dia nak tahu dalam islam tu dia beli kitab dia beli surat dia beli buku dia baca-baca dia paham Ha, apa tu, kau tak perhatikan cara dia. Kalau ni, aku rasa nak masuk Islam. Haa, tu kita tanya. Dia nak perhatikan ke tak? Haa, perhatikan. Haa, kita ajar selalu. Tidak ada kegiatan sama. Pergaduh kegiatan sama Tukgu. Pergaduh kegiatan sama apa? Tak ada syarat Tukgu. Ajar selalu lah. Dia ajar perhatikan. Mungkin nak kata ni. Mungkin nak ingat di hatimu. Mungkin nak kata makna ni. Makna nak kata kuamai dia ni. Pengertian dia ni ha hey, gini gini gini ha hey, ha mu nanti kata kata sudah hatimu sebelah tu ajar dia ha tu hmm tu dia ha cumannya kita nak pergi sama orang lain lagi tu nak buat saksi nak dengan surat cak kata dia ni sudah berucap dia sini sudah mengucap depan orang tu orang tu pada hari sekian ha surat surat ni kah tolak ha tu aja hak tu tu hak tu hak dunia payah kata dia ni masih islah ha? ni ada surat cak ada ketanak eh kau datu ya waktu tu apa surat ni Kah? tempat nak kira sah tak sah, sah ni kita ada pengaji ni ha, tu dia kali kita hajat, asyhadu alla la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar ar rasulullah ha, tak ada lah, tu tu tapi kalau dia punya peliknya payahnya berapa tu tak ha, peluh kita pun lengoh lah kita pun Gini, gini. La ilaha illallah saja. Muhammadur Rasulullah. Ah tu dia. Hang boleh kata, Allah kata makan hat ni dulu lah belah Kau gulai menyayu semula. Eh. Ah dengan budu. Haa, tu dia. Makan dengan budu, buh nyemtah. Ha tu dia rebuh kau Ah kau set set daya. Ah kau tu dulu. apa kita kau gulam goreng semula. Hmm tu dia nampak payah sangat makna kata orang dalam kufur dia nak masuk Islam ibarat orang duduk dalam telaga nak naik darat kita tulung nanti ratakan pegang tangan rat naik hmm tu dia <coughs> habis itulah dia kita dapat tahu dengan secara masalah dengan cara hukumnya khilaf di kalangan uh, ulama dalam mazhab kita Syafi'i sendiri tentang uh, mendatangkan lafaz syahdu atau tidak ha ah, tu dia habis Qala al-musannifu telah berkata oleh musannif kita sendiri siapa dia tu Syekh Ibrahim Al-Laqqani lah tuan mata jaharah ni dia kata fi syarhihi ha, pada syarahnya syarah bagi musannif ni ni mate dia dia ada syarah dia dia katakan wa awwalahuma awlah ha tu dia dan bermula yang pertama daripada keduanya. Awalul qawlaid. Yang pertama daripada dua kaun tu. kau yang bertamuh tu lah syarak. Nah. kau yang bertamuh tu syarak. Kenam datalah faqsa hadu semua sekali tadi. Hak tu lah. Awla lebih utamu. Bita'wili. Dengan diberpegangkan alaihi atahnya. Atah awalihimah. Hak tu lah. Aha telah bertakabat tadi hak itipok. Jomohan hmm, ini nak sok susah payah sangat ni kita pusing main kot ni pok kata <tosan> ha, kan, ni. Inta ha, inta <tosan> ha, Qaulul Mutsanneh. Jom ya habis itu. Qauluhu bit tahqiqi. Anik klik syarah matest mulalah ada ada hujung yang sedikit lagi. Wannu fihil kulpuh bit tahqiqi. Tumusan yang kata Sikit lagi hujung tu. Wafusiral imanu bit tasudiqi dan telah ditafsirkan iman itu dengan makna tasudik membenar dan mengakui di dalam hati nu dan bermula betul yakni yang dengan dua kelima syahadah itu pihil kulpu padanya kila bit dah ah era nak ukuk mana tu bi tu seara kata ai multabisan ha jadi tidak tu dengan dia tafsir begitu kita kata Bo pada bit tahqiq yang panggil bil basah takluk dengan suatu mahdhuh jadi hal ha, nah ai ai ai multabisan mana hal kaunihi ha bersepakat ya bit tahqiq dan bermula bertutur padanya Dan bermula bertutur Ia ni mula mengucap Berucap dengan dua kelima syahadah itu Fihi padanya Jadi mana nudfu mu'tadah Fihi tu khabar muqadah Al-kulfu mu'tadah pula Dan bermula berucap dengan dua kelima syahadah Fihi padanya pada berucap itu Al-kulfu ikhtilah antara ulama Bittahqiqi Hala kaunihi Bersepakai Ia ya, dengan tahqiq tahqiq mana ngena allazi huwa ini allazi maknahu <tahqib> ah tahqiq ya ialah maknanya isbatus syai'i biddalili ah tu makna tahqiq tahqiq tu maknanya isbat kes waktu menyabit kes dengan dalil tu tahqiq manalah tu jadi ayat dah tahqiq itu ada beberapa makna pula Tahkid makna mendatalkan sesuatu dengan dalik Royak berapa-berapa dengan ada alasan. Itu tahkid mana-mana itu -mana kali itu boleh diartikan tahkid Mana menyunguhkan, nak menyekikkan Hati orang yang mendengar ha, tu Kita ada kecak Melayu, kita kata Oh, menyekik sungguh ha, Ya, kalau apa-apa orang royak Serta ada alasan dia royak Bahaya sungguh, ada dalik Royak, ada alasan kita orang yang mendengar Oh, rasa tahkid berasa menyekit di hati ha, dia panggil menyekit nah rasa menyekit di hati berasa sungguh nah dia ha, raya tu ha panggil tahqiq dengan mana tu hal keadaan bersepakat ia dengan tahqiq alladhi huwa ni tahqiq alladhi ma'nahu tahqiq ia ialah maknanya isbatus syai'i ha, menyabitkan sesuatu menyabit biddalili ha, dengan dalil yang menunjuk atasnya Ah kalau gitu, bal makna ai makna qaul al-musannih. Maka makna musannih kata bi tahqiqi al-multabi bil ithbati bil qaimati ala da'wa kullim min al-fariqayn. Ah hore ya dia Kalau itu makna kalam musannihnya hal keadaan khilaf tu berspakai ia dengan isbah ha, dengan menyabitkan menyabit bil, ha, de. ha, bil adillati dengan segala dalil bil adillati dengan segala dalil al qaimati yang berdiri ia ala dakwa kulli Atau dakwa ...ulis tiap-tiap minal fariqain daripada dua firqah itu. Ha, dua firqah itu maknanya dua puak tu, Dua puak daripada ulama, Satu ulama ya da'wah kata. Nak mengucap dua kelima syahadah ni, mesti kena wakmari ashadu. Dua-dua tempat. Mesti kena ada tertib. Mesti kena ada mualak. Jangan senyai lamuk. Kalau tidak, kalau tidak tak sah mengucap. Kena mengucap semula. Maknanya bila tak sah mengucap, tak boleh kita nak hukum kata orang ni mu'min lah ha, Ni diisi kita, kita nak hukum tak boleh ni Orang ni orang kafir, dia nak masuk Islam ha, Kita ajar lafaz, tak cukup syarat Tak boleh hukum kata orang ni mukmin lagi ha, Diisi kita, ha, ni kau hak mu'tamak Hak ni kata dah, tak apa dah ha, Atas kau no, boleh dah mu'min ha, Situ beza Gale itu tiap-tiap dua kaum tu masih apa, -apa menentang kedali. Hak ni orang mai hujah, hak anu pun mai hujah. Di antara lainnya tepat khilahnya nun di hadith, Umir tu an uqatilan nasa jamian hatta yashhadu alla ilaha illa Allah hangak akhir hadis. Kemudian tepat khilah tu mana? Jadi riwayat satu lagi mari dengan apa? hatta yaqulu la ilaha illa Allah hangak akhir. jadi tepat khilah la mana? Jadi, kaum ha yang berpegang dengan riwayat. Aku disuruh memerangi manusia. Semua. Sehingga mereka itu. Ash hatta yashhadu. Sehingga mereka mengaku. Ha, Bermusyahadah. Ha, apa dia ni? Bersyahadah. Mereka itu. Alla illa illallah. Satu kaum tu kata. Mesti kena buat makin. Ashhadu. Kena datang pada riwayat. Hatta yashhadu allah. sehingga akhir. Ah ha, satu kaum dia pergi nyari wayat hatta yaqulu ah ha, tu dia aku disuruh memerangi manusia sehingga mereka ucap sehingga mereka kata la ilaha illallah ah ha, atas riwayat tu tak mesti asyhadu henga mereka kata la ilaha illallah ha, jadi nah ha, satu pucuk daripada khilaf ulama di antara lainnya di situ batimah sibasi umaydalih ha, apa dia alas saya lagi lah Sabit tu kata tiap-tiap kaum tu ada tahkir Jadi mul tabisan bil isbat bil adillati Dengan menyabitkan beberapa dalih Al-qaimati dalih yang terdiri ia Ala da'wa kulin Atas oleh uleh ha, Uleh tiap-tiap al fariqain Daripada dua par Dua apa dia tu? Dua kuak yakni dua kaulan yang telah tadilah Dua kaum itu itu satu makna tahqiq dengan makna tu hurai begitu. Au oh, ha atas dulu. Awil ladzi pada allazi. Ini no ayat makna tahqiq ya guru. Ai multabisam bitahqiq allazi huwa zikru syai. Zaning tahqiq makna menyabik sewaktu dengan dalil. Ha makna menyekik. Selagi tahqiq dengan makna begini. Awil ladzi Multabisan multabisam bitahqiq allazi ma'nahu Tahqib yang ialah maknanya begini Zikru alal wajil hak Itu ha, tahqib juga Sebut akhir sesuatu atas jalan yang sebenar Mana raya hak sungguh Itu tahqib manalah itu nah. ha, Tahqib mana raya akhir sesuatu atas jalan yang sebenar Dekat-dekat lah Hak tadi Isbabkan sesuatu dengan dalik Tahqid yang kedua ni Makna raya'kan sesuatu atas jalan yang sebenar hmm, Walaupun tak ada dalil pun tak apalah Ada ya beza situ ya Hak tadi nak panggil tahqid tu Menyabitkan sesuatu tu dengan dalil Bawa panggil tahqid Kalau tidak ada dalil Tak panggil tahqid Makna yang keluar ni Tahqid makna raya' Perkara hak sungguh Panggil tahqid Tak ada kira ada dalil tak ada dalil Haa, tu zikru syait Alal wajihil hak hak Alal wajihil hak wajih al Alal wajihil hak Alal wajihil hak Alal wajihil hak Alal wajihil hak Alal wajihil hak Sudah Sama ada orang Aidali Tak Aidali Ada kira Itu dia ya, panggil wajah Yang sebenar Kalau tak muafakat Dengan wakit Dia tak panggil sebenar Itu dia Nah Mananya tahakib Mana sebut Perkara hak sungguh Kalau gitu Atas, atas makna yang kedua ni فالمعنى اي معنى قول المصنف بالتهقيق ثاني ما معناها Maknanya ملتابسا بذكر كل كل فريق ها keadaan akilah tu berspakai dengan sebut oleh tiap-tiap ah firqah itu mudda'ahu mud ah mudda'ahu akan yang didakwanya sebut oleh idafah masdar ka fa'il tu zikri kulli fariqin dengan sebut oleh tiap-tiap firqah daripada dua kaum tadi dua um dua madu tadi sebut akan mudda'ahu mudda'a isinya apa nama ni a isma'uhu daripada id'a yad'i akan yang didakwa nyonya kulen itu sebut alal wajhil haqqi indahu atas jalan yang sebenar indahu di sisinya di sisi kulli firqah Hani ah, kata yang sebenar di si aqgin ni. Pak ni kata yang sebenar di si aqgin ah, ni. Ha tadi ya, si ah, Nah. habis Hmm. Ah zakala kata khilah lalu kata baqila syartun kal amal waqila bal syatrun wal bil amali. Ah kalau gitu Aw fiilah syarat khalam, fiilah syarat khalam, wa fiilah bal Syatrun wal isla mursalhanna bil aman. Ah, tadi dia mati dia Tak kalau fiilah, fiilah sytr, fiilah syarat khalam, wa fiilah bil sytrun wal is, sytrun wal is. Ah, kalau kita nak, nak tukar aja dia. Ha, syatrun walislamu ha, Walislamu dia panggil baca dengan haraka pindah Maknanya asalnya walis ha, Walis kerana hamzah hamzah kotak Bila hamzah kotak tak boleh kita nak wasal ha, Kemudian di sini Kerana timbal kau lagu syai' Kena pindah bagi hamzah Walis ha, Jadi lah mati Is bagi Lepas tu ambil bari Hamzah Keserah Hamzah tu Kita letak di dalam Lepas gugur Hamzah pada baca Walis Walis Ah ha, tu kerana syi'an pula tak tu Kalau tak kerana syi'an tak alih macam gitu. Walis Haa tak suka dengan falismung tu Haa nu falis ha, Hamzah tu hamzah wasah Tengok kalau Kalau tak ada alih lah Ismung Cuba kita berfah lalu Fasmung Tak baca faismung Fasmung Haa tu kata Hamzah wasah Ah ha, manakala buah al-alat al-is al-is ah ha, lepas tu kita buat pola falis ah ha, Pasal tak kalam zahawas kita gugur ataupun kita pindah mai falismum nah ha, falismul mufradu ah ha, bab dia aja falismum adapun ni, ni hamzah qata' ni panggil ah ha, tapi kerana darasnya tu pindah khatro wa lisla mashrahan nabil ha, kita kau kira nah jamu nak betul baca dulu dah ah ha, jadi khulasah daripada sini musanah kita mari nak menderailah nah ha, nak menderailah ha, kita kau gi semula setakat tu dulu habu mate qauluhu fa qila ila akhirih wallah